які були названі бабськими забобонами, не вартими уваги. Мабуть, настав час пильніше придивитися і вивчити звичаї нашого народу, віднайти в них те раціональне зерно, яке в майбутньому забезпечить добробут і процвітання держави. Галина Лоско Кінь Кінь З'являються у культурі наших предків за часів трипільської культури. Кістки коней знайдено в Подніпров'ї. Вони датуються четвертим тисячоліттям до нашої ери. Це вже кістки прирученого коня. Археологічним свідченням зародження культу коня вважають знахідки захоронень коня чи його черепа, а також зображення коня чи його голови. Слов'яни за Рибаковим Конем пов'язували вмирання чи народження сонячного божества, різні археологічні знахідки, оберіг качка з головою коня, фібула, на якій зображено велику богиню, так, що руки її поступово переходять у конячі голови, підтверджують припущення, що наші предки уявляли сонце таким, що вдень їде в небесній колісниці, запряжений кіньми, а вночі. Перепливає підземними ріками За допомогою качок Залишки цього міфу знаходимо в колядці Золота грива коня покрила Срібні копита камінь лупають Камінь лупають, церков мурують З трьома верхами, з трьома христами На першім христі сонечко в весні На другім христі місяць у кріслі На третім христі Зоря із моря. У східнослов'янських колядках поширений також мотив потоплення в морі, ріці, кінського табуна, серед якого врізняється чудесний кінь. Дослідники вбачають у цьому мотиві ритуал жертвоприносин коня, що прирівнюється до трьох частин космосу. Кінь за 12 днів наперед чує весілля або весну. Чує на себе лиху годину, що він матиме тяжку роботу. Перечуття біди конем символічно виражається різними діями. Проломився кінь вороний на широкому мості, в іншому варіанті спотикнувся. Кінь води не п'є, він на воду дує. Здатність віщувати з'являється в коня, посередника між двома світами, живим і мертвим, двома царствами, своїм і тридесятим. Кінь, якого ховали разом із померлим, мав перенести останнього у світ інший, мав служити господарі й там. Коли утвердився культ предків, то з'явилось вірування, що померлі нікуди не відходять, не від'їжджають, а живуть у хаті, під порогом, біля печі. Проте кінь залишився твариною, що спілкується із мертвим. Тому в чарівній касті розповідається про померлого батька, що дарує наймолодшому синові дурню кілька волосин вуздечку, із допомогою яких можна прикликати коня небувалої сили і краси. Загалом у чарівній касті кінь змальовується вірним товаришем, побратимом головного героя. Кін не тільки помічник, не тільки передбачає події а й вміє зробити героя красенем «Ванька – золотокудрявець» чи перетворюватися в палац. І той кінь здох і зробився палац. У казці про козака Дрімсона мудрий кінь завбачливо радить козаку не чіпати знайдене перо чарівного птаха, бо буде біда. Згодом кінь допомагає неслухняному Дрімсону впіймати самого птаха, знайти панну, якій належить птах а потім і стадо коней, за яким тужить панна. Про такого коня народна мудрість каже «Доброму коневі хвати доброго слова, доброму коневі малахай не нужен». Голова коня відігравала важливу роль у ритуалах всіх індоєвропейських народів, тому в казці зустрічаємо образ чудесної кобилячої голови. Митрополит Ларіон вважає – що кінь у найдавніших пам'ятниках більшої ролі не грає, але стає частим і улюбленим за козацької доби. Так кінь вірний козаку до могили,